Imnul al 55-lea al Sfântului Simeonul Teolog, cu prescripția că Duhul Sfânt rămâne la cei ce au păzit cura Sfântul Botez, dar se depărtează de cei care le întinează. Se depărtează de noi simțirea Harului Dumnezeu, pe care l-am primit la Sfântul Botez, dacă avem o viață păcătoasă, în mod voit, în mod conștientizat. Mă știi, Hristoase, a toată, fără de lege și cu adevărat vasa tot felul de rele. Lucru pe care știu bine și eu și de aceea sunt plin de rușine, dorerea tulburării și necazului, mă stăpânește și un chin insuportabil domnește în inima mea. Dar strălucește-mi tainii lumina feței tale, dar strălucindu-mi tainic lumina feței tale, ai alungat gândurile, ai risipit și în locul lor ai adus bucurie în sufletul meu. Vreau deși, ristoase să fiu necăjit și necazul nu se uh, lipește de mine și mă necăjesc ca nu cumva din pricirea lui să pierd și să fiu lipsit de bucuria viitoare. Adică vreau să mă tristez pentru păcatele mele, nu vreau să mă necăjesc în sensul că aș căuta cearta sau durerea. Deci caut să mă întristez pentru păcatele mele. De aceasta însă să nu mă lipsești nici când stăpâne, nici acum, nici în veacul viitor, împărate al meu. Pentru că bucuria e vederea feței tale, Dumnezeu meu. Bucuria veșnică e vederea feței tale, Hristoase. Dumnezeu meu, căci nu numai că ești tot binele, ci celor ce te văd le dăruiești tot binele pe cei pe care îi privești, îi umpli de împărtășirea ta nu numai în veacul viitor, vai celor ce gresc aceasta, ci și acum în trup vezi pe cei ce sunt nici de tine, adică s-au curățit prin pucăință și le dai și lor să te vadă limpede nici de cum într-o imaginație sau într-o reflexie a minții, deci nu e ceva de domeniul imaginării umane sau ceva pe care mintea poate să-l că extazul nu este ceva nici de domeniul imaginației, nici de domeniul reflexiei, zice Sfântul Simeon. Nici numai într-o simplă amintire nu mi arătat, cum gândesc unii, ci în adevărul unei realități dumnezeiești și al unui lucru înfricoșător spre plinirea cu adevărat a economiei dumnezeiești. Fiindcă tu, Dumnezeule, care ești mântuirea tuturor păcătoșilor, face aici o unire a celor distanțate, adică te unești cu mine, care sunt, care sunt om, unești harul tău cu mine, păcătoșul. și cei ce au primit de prunci botezul tău și au dus o viață nevrenică de el au mai mare o sândă decât cei nebotezați, cum ziceai, conform evrei 10.29. Adică viața noastră celulă a creștinii ortodoxi este cu atâta mai blamabilă și mai condamnabilă dacă e o viață de oameni păcătoși în comparație cu niște oameni care ar fi păgâni și nebotezați. Fiindcă aceștia care au călcat botezul tău au ocărât, au ocărât haina ta sfântă, adică harul tău Dumnezeu. Și tu, Mântuitor, recunoscând aceasta ca pe un lucru sigur și adevărat, ai dat pocăința spre a doua curățire a noastră, pocăința cu dublu sens, pocăință ca prânge păcatului și pocăință ca sacrament, ca taina a Sfintei Spovedanii. Ai dat pocăința spre a doua curățire și, drept definiția ei, ai pus harul Duhului Sfânt pe care l-am primit mai întâi în botez, Crăciarul este, a spus, nu numai prin apă, ci mai degrabă prin Duhul cu chemarea trăimii. Este pogoară Sfântul Duh și sfințește apele botezului în care ne-am botezat, pentru că se cheamă uh, numele preasfintei treim și suntem botezați cu toții creștini ortodoxi și numele Sfintei treimi a Dumnezeului nostru, adică în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci, fiind noi botezați ca pruni nesimțitori, ca niște nedesăvârșiți, primim în schimb și harul în dezlegarea călcării din 1. Adică, fiind pruni și neavând putere <coughs> mentală să înțelegem toată puterea harului Dumnezeesc pe care o primim la Sfântul Botez, uh, luăm, primim din acest motiv. Uh, Harul Dumnezeu pe măsura porunciei noastre, a ființei noastre. Și prin aceasta, prin acesta, primim dezlegarea de păcatul strămoșesc, de călcarea aceea din tâi, cum o numește. Aici sunt uciși și numai pentru aceasta, pe când mi se pare ai poruncit stăpâne, să se săvârșească această baie Dumnezească. Deci, baia Dumnezească a botezului ortodox pentru prunci este aceea să primească harul dumnezeesc și să resimtă în măsura în care poate resimți un prunc, adică nedesăvârșit. Simțirea, nu harul este desăvârșit întotdeauna, simțirea, intensificarea harului noi este și păstrarea este, este ceea ce ține de nedesăvârșire pentru că că nu putem să, să păstrăm Harul Dumnezeu prunș fiind, însă noi primim atunci dezlegarea de păcatul strămoșesc, curățirea de el. Și iată continuarea, cei botezați în ea intră înăuntru viei, înăuntru bisericii. Via de la Matei 20 1 este comentată aici, este înțeleasă ca fiind Sfânta Biserică, fiind izbăviți de întuneric și iați și liberați în întregime de moarte și stricăciune, moarte și stricăciunea, fiind tot ceea ce înseamnă păcat și mai ales păcatul strămoșesc despre care s-a vorbit mai înainte. Vie înțeleasă de mine și este raiul din care căzând am fost chemați în el din nou. Și așa cum a fost atunci Adam înainte de păcat, așa se fac toți cei ce s-au botezat în mod conștient, ignosii. Și iată că aici, despre al doilea botez, se referă la vederea luminii dumnezeiești, care arată că toți cei care vedem pe Dumnezeu ecstatic, ajungem ca Sfântul Adam cel de dinainte de cădere, care vedea Dumnezeu și care se întreținea cu Dumnezeu în mod zilnic, prin vederea slavei sale, într-un dialog extatic continuu. Dar nu cei ce n-au primit fără să simtă simțirea minții pe care o face venind Duhul prin lucrarea Lui. În asemănător, toți am primit ca și Adam poruncile ca să le lucrăm și să le păzim. Confort facele 2 cu 15. În Duhul ca pe unele ce sunt o lege duhovnicească, în Duhul Sfânt. Și Dumnezeiască săvârșită, ca o, ca o lege domnicească și să săvârșită, trupește cu fapta în trup. Căci omul fiind ființă dublă, adică cu trup și suflet, are nevoie de o dublă lege, deoarece fiind nepăsător față de una, cade și din cealaltă. Adică noi avem, tomai aici este rolul ascezei, că noi nu suntem numai numai spirite, care să nu fim atrase uh, datorită lipirii cu trupul uh, spre păcat și spre lucruri constrângătoare, ci uh, dubla lege este, este nevoința dublă pe care trebuie să o facem, atât trupește cât și Deci Nu este de ajuns numai să mă rog cu mintea, ci trebuie să Mă rog și cu trupul. Trebuie să participe și trupul meu prin postire, prin genunchiere, prin metanii, prin închinăciune la rugăciunea mea. Nu trebuie să facem abstracție de faptul că suntem ființe întrupate. Noi nu suntem uh, îngeri. De aceea am observat foarte mulți frații de -ai noștri care încearcă să facă abstracție de faptul că sunt ființe trupești și ființe care au nevoie de somn de liniște, de vindecare a trupului și consideră că trebuie să dea prioritate sufletului în detrimentul trupului. Însă, dacă încerci să te nevoiești prea mult, strici echilibru dintre suflet și trup. Cum stricăm echilibrul dintre suflet și trup dacă mâncăm prea mult, dacă bem prea mult? Iarăși, trupul învață să se răscoale împotriva sufletului și așa mai departe. Deci lucrurile nu pot fi gândite unidimensional, ci trebuie să înțelegem că atât sufletul cât și trupul trebuie văzute în unitatea lor interioară și nu trebuie să exagerăm în nicio privință nici în ceea ce privește grija de trup și nici în ceea ce privește grija de suflet, pentru că ne îmbolnăvim, ne îmbolnăvim noi sub dublu aspect, cădem în înșelări satanice pe de-o parte și cădem în epuizare fizică pe de-altă parte. Fiindcă sufletul singur, spune Sfântul Simeon, nu poate lucra cele bune, iată, iar trupul care făptuiește fără o cunoaștere dumnezească deci fără trupul care se nevoiește, mintea care se nevoiește, care nevoiește, care pune trupul la treabă, dar care nu are o cunoaștere dumnezeiască aceea nevoința cum trebuie să se nevoiască, e socotit ca un bou care se ostenește sau un animal de tracțiune. Deci aceia care au fost rechemați prin botezul tău în vie, adică în biserică, adică în rai, și au intrat aici cu totul lipsiți de păcat sau chiar sfințiți, au ajuns ca întâi Adam. Cei care văd slabul lui Dumnezeu ajung ca Adam, cel dinainte de cădere. Dar mai apoi s-au făcut nepăsători față de o atât de mare mântuire, conform evrei 2 cu 3, nesocotind atât de negreita, atât negreita ta purtare de grijă ristoase și făcând lucruri mai rele decât Adam, pentru că disprețuiesc iubirea ta de oameni și nesocotesc, baia botezului tău în Duhul Sfânt și-l socotez drept lucru care este, de fapt, lucrul unei economii înfricoșătoare, a unei milostiviri înfricoșătoare față de noi pentru că suntem purtători de har, purtători de Dumnezeu prin botez și prin starea și modul de a fi al nostru în biserică. Dar este oare cu putință așa cum s mulți oameni ca ei să fie înăuntru în rai și să păcătuiască? E cu putință să fie sfinți cei ce s-au întinat și au pătat rău, haina ta, Mântuitorul meu? Vei primi oare tu cel curat și sfânt? Să locuiești fie și numai câtuși de puțin înăuntru unei inimi întinate? Nici de cum a zis Dumnezeu să nu fie aceasta, copilul meu, că-ți știi că și tu ai fost botezat, dar te-ai întinat? Și ca un copil ai păcătuit, ca un om neîntărit în gândirea și în alipirea de cele dumnezești. Ca un nebun ai fost dus rătăcire și știi cât ai plâns, cât ai zdrobit și cum ai tăgăduit lumea toată și alipirea de lume, de păcat. Și cu a nevoie după de rugăciune lui Simeon, părintele tău, Sfântul Simeon Blavios, îi spune Dumnezeu Sfântul Simeon, te-am învrednicit la început numai în minte, în simțirea minții de un glas, apoi și de o rază, E După aceasta m-am arătat cu de oameni ca o fulgerare, după care m-am făcut un mic nor în chip de foc care s-a așezat de sus peste capul tău și ți-am dat numai vederea acestui chip și în uimire multe lacrimi cu multă străpungere a inimii care ar da grosimea trupului și bezna capului tău care subția, subția mintea asta este, care o făcea să fie dovnicească penetrată de har așa încât din ele s-a ridicat ca un miros de carne arsă în foc, cum știi. Acesta este o exprimare, nu plastică, ci realistă despre, despre minte. Mintea sau omul, când începe să lucreze, du, du, duhovnicește mintea lui. Cine n-a avut așa ceva înseamnă că n-a trecut pe acolo și n-a început încă drumul spre curățirea minții când începe să se roage și să fie atentă la păcate, ajunge la o combustie interioară mintea încât simte că, că creierul ia foc. Este o lucrare a halului Dumnezeu în care simți că creierul ia foc pentru că atunci mintea începe să învețe să se adapteze la, la puterea, la energia prea mare a halului Dumnezeu. Și te vezi că ești a fluxul de mulhar har produce, produce așa o, o aruncare în mintea, o aruncare în aer între ghilimele, a minții. În sensul că mintea ta să umple de dragoste de Dumnezeu, să umple de atâta har, de atâta iubire încât uh, îți arde întreaga, îți arde întreaga minte. Și despre aceasta îi spune domnul I-amintește Domnul Sfântul Simeon că inima și mintea lui i-ar da grosimea trupului și bezna capului tău așa încât din ele s-a ridicat ca un miros de carne arsă în foc, cum știi, că s-a petrecut și după, după această, acest incendiu al minții, această beție dumnezeiască, acest umplerea noastră de Harul Dumnezeu prima dată, începe mintea să, să, să, să fie așa niște cărbuni aprinși mereu rodată prin rugăciune, prin înțelegere, prin contemplații dumnezești. Tocmai de aceea aflăm în uh, multe cărți domnicești <coughs> expresia că mintea rece sau că inima mea e rece, adică inima mea și mintea mea nu sunt plină de acest foc dumnezeiesc de care vorbea Domnul nostru, care este Harul Dumnezeu și care aprinde mintea, sufletul, trupul nostru. Foc dumnezeiesc care n-are nimic de a face cu aprinderea trupească, care aprinde trupească însemnând în două feluri, ori aprindere fizică a inimii datorită oboseiilor și a epuizării mari, care e o durere a inimii normală datorită oboselii inimii, păcând aprinderea trupului în literatura ortodoxă ascetică, ca și în limbajul cultic, înseamnă uh, că ne-am aprins de desfrânare, că suntem uh, plini de pofta împreunării cu femeie, cu bărbat. Deci aici e vorba despre trei aprinderi ale inimii, să zicem, sau ale minții. Aprinderi firești, aprinderi pătimașe și aprinderi dumnezești, aprinderi dumnezești care se produc inevitabil, care, care sunt normale, toate trei sunt normale, prin toate trei trecem și trebuie să învățăm, să distingem, să distingem toate aceste trăirii reale, normale, umane, satanice sau dumnezeiești în ființa noastră, pentru ca să știm de unde, din ce motiv, când, cât timp, pentru, pentru care direcție ne îndeamnă Dumnezeu și ne le dă să le trăim Dumnezeu. Dar trebuie reținute toate aceste detalii, pentru că sunt detaliile mântuirii noastre, ale nevoinței noastre. Iar relele și strimtorarea pe care le-ai suferit după aceasta, continuă Domnul Sfântului Simeon să-i spună, tu le-ai uitat cu totul, adică uităm cele ce s-au întâmplat cu noi pe calea nevoinței. Dar eu care cunosc ca un Dumnezeu toate, știu credința ta, smerenia ta față de Părintele Tau, tăgăduirea întregimea voiei tale care pentru mine e socotită și este un martiriu, un martiriu e dorul de nevoința al nostru, al tuturor. Că cel ce n-are voie proprie negreșit moare, moare pentru că nu se conduce pe sine, adică moare voie sale rele. Dar se află în voia mea și este viu, deci cu a nevoie după ce tu ai fost așa, iar acela măsile în fiecare zi prin lacrimi pe mine, cel bun prin fire, am început să mă arăt mai desție. Și aici spune Sfânt Simeon, Spune Domnul lui Simeon că pentru găciunile Sfântului Simeon e Vlaviosul, Părintele Său. Domnul s-a arătat din ce în ce mai mult. Am început să mă arăt mai des ție, spune Domnul. Precum știi curățim câte puțin sufletul tău prin pocăință și arzând materiile puse deoparte ale patimilor. Le subțim patimile ființei noastre. Nu spini nici material, ci cei material, adică ai sufletul nostru ca pe niște nori, ca pe o beznă groasă, o pâclă și pentru întuneric, întrucât te subțiase și prin post, tu, și prin ostenerile privegherii, iată care e rolul așezei, al postului a privegherii, să subțieze sufletul și trupul, întrucât și-a tot felul de rele pătimiri și erai necontinit plin de lacrimi fierbinți, la rugăciune, la mâncare și mai ales la băutură. Cu spune Sfântul Davi, prorocul, că mi-au amestecat mâncarea mea cu, cu lacrim, cu cenușă, cu dor, cu durere. Și cu a nevoie, te-am făcut astfel un vas cuprinzător și nu numai cuprinzător, dar și curățit și care să poată rămâne nearse în mijlocul focului. Adică în mijlocul harului. Ia aminte, deci făcându-te pe tine așa lumina pe care ai văzut-o din ioară zburând de jur, în tău. Și încercuindu-te, a intrat întreagă înăuntru tău, fiind neapropiată prin fire și te-a schimbat în chip străin cu schimbarea cea bună. Deci asceza a noastră rugăciunile, lacrimile, postul, privegherea, iertarea celor care ne greșesc, rugăciunea pentru alții, acestea sunt cele care ne subțiază ființa noastră, sufletul și trupul nostru ne curățeți de patimi, de păcate și în același timp ne face proprii uh, umplerii noastre de, de focul Dumnezeirii. Vedeți focul, focul Harului Sfântului Duh nu apare în materii într-un trup plin de must, plin de sucuri, plin de pofte, de mândrie, de încredere în sine. Ce apare când Omul se smerește când își zdrobește inima cu post, cu rugăciune, cu iertarea celorlalți, cu îngăduință, cu, cu priveghere, când îi slăbește vocea, glasul, picioarele, trupul, atunci, atunci, cum spune Sfântul Pavel, când sunt slab, când trupul și ființa mea este plină de. de de slăbiciune fizică, atunci mă umple Harul Dumnezeu care mă face tare, care mă întărește, nu în sensul că mă face Hercule, ci că mă umple cu putere duhovnicească, cu tărie de caracter, cu iubire de nevoință, cu smerenie, cu milință, cu frumusețe duhovnicească. Aceasta e, e puterea duhovnicească care ne umple Duh, să nu ne umplă nu ne umple Duhul Sfânt de mușchi, împotrivă, un om nevoitor este un om care are trupul zlăbit, care are ochii zlăbiți, care are gura, gâtul zlăbit, picioarele zlăbite de stat în picioare. Da... Dar dacă nu vei sluji prin toate faptele tale, ci vei lăsa să intri în inima ta un mic gând sau un sentiment de neplăcere față de cineva, fie în ntemeiați sau nu, precum și pe lângă aceasta ta unui cuvânt sau unui înțeles rău, dacă nu te vei căi fierbinte cu lacri și nu vei alunga de la tine aceasta prin pocăință, dar și orice curge drău al inimii, lumina nu poate să rămână în tine, ce este Duhul Dumnezeu care, ca unul de o ființă cu mine, este împreună cu mine și cu Tatăl, ci dispare înascuns dintr-o dată așa cum apune soarele și ascunzându se într-o clipită nu se mai vede. și cum va exista într-un suflet necurățit cu totul și care n-a ajuns niciodată la simțirea pocăinței? Sau cum va suporta sufletul firea acestui foc insuportabil al Harului Dumnezeu? Atunci când este plin de spinii patimilor și ai păcatului, omul, omul, cum va cuprinde el o ființă cu totul de necuprins? Adică, izvorârea harului din Ființa lui Dumnezeu, cum se va amesteca fiind întuneric cu lumina acea neapropiată, cu Hristos? Și nu va dispărea prin venirea, prezența luminii în Ființa, în Ființa Lui. Nu este cu putință acest lucru, nu este cu putință nici de cum, fiindcă eu sunt separat de toate fapturile, dar când eu, Creatorul a toate, m-am făcut creatură cu trup, am fost asemenea oameni luând un suflet și o minte asemenea lor. Fiindcă nu i-am făcut în același timp pe toți oamenii Dumnezei, ci eu m-am făcut om, iar prin credința și paza poruncilor mele, dar și prin boteș și Dumnezească împărtășanie, am fi cușătorul tăine, îmi dărui viața tuturor. Iar spune în viață, am arătat Duhul meu Dumnezeiesc, pe care îl dau oamenilor, spune Domnul Sfânt Simeon. Iar ei să știe aceasta, că așa cum spune, spunea Pavel, cei care au pe Duhul în inimile lor, îl au pe acesta strălucind și grăind către Tatăl meu și prin el, spune spre mine, Ava, Părintele meu. Conform cu 4,6, că s-au făcut copii al Lui Dumnezeu și cunoscându-mă, mă văd și mă numesc un îndrăzneală părinte, iar el spune fiecare din cei care l-au acum în prea adevărat în ei și nu vă temeți copii, iată eu sunt cum vedeți înăuntru vostru împreună cu voi, vă eliberez o dată pentru totdeauna de stricăciune și de moarte și vă arăt ai cui copii și prieteni v-am făcut, ne spune Sfântul Duh nou. Bucurați-vă întru Domnul, căci acesta va fi pentru oameni adevăratul semn că s-au făcut fi și moștenitori al lui Dumnezeu, că primindu-l au pe Duhul meu Dumnezeiesc în ei și de aici sunt cu adevărat creștini într-o adevăr și realitate, nu numai cu numele. Deci faptul că noi suntem creștini o arată autentici, o arată prezența Harului Dumnezeu în ființa noastră. Dacă El nu e prezent, am fost botezați ortodoxi, dar n-avem viață ortodoxă, dreaptă, bucuroasă, dremăritoare, continuă. Toate acestea sunt vremnice de crezare și dorire Hristoase al meu, îi zice Sfântul Simeon Domnului, celor pe care îi preștiut în chip limpede și le-ai dat să se facă conforme, asemenea, chipului tău. În Duhul cel Dumnezeu, că acestea le sunt cu totul, cu putință, că unora chemați de tine la bucuria negreită în veci, tuturor celorlalți însă, acestea le par a fi cu neputință, adică prezența Harului Dumnezeu în ființa noastră, vederea dumnezeiască, curățirea noastră de patim, unora dintre creștinii ortodoxi, li se par a fi cu neputință. E o mare păcat și o hulă împotriva Sfântului Duh. De ce? Pentru că defăimându-le, spune Sfântul Simeon, ei nu le cred deloc, amăgindu-se pe ei înșiși sau socotesc că se mângă astfel pe ei înșiși mintiții, cu nădejde de făcând paradă ca niște fanfaroni, cu cuvintele înalte, și alegorizându-le pe acestea în sensul celor plăcute lor, disprețuiesc cu totul poruncile tale înfricoșătoare. Adică consideră că pasajele unde se vorbește despre interioritatea e, Sfântului Duh în ființa noastră, a prezenței, Harului în ființa noastră, a de vedere dumnezească, sunt pasaje alegorice, că trebuie interpretate într-un mod așa poetic, că n-au adevăr în spatele lor sau că nu sunt mărturii ale adevărului, ci consideră că nimeni n-a văzut pe Dumnezeu și astfel nici ei nu trebuie să se curățească de patim pentru ca să vadă pe Dumnezeu. Însă asta este marea, marele și retric al satanei. Pentru că în toate teologiile heterodoxe nu există în mod autentic această dorință de a te curăți de patim, să vezi lui Dumnezeu. Catolicii vor stigmate. Pentecostalii vor să fie posedați de duhuri și să vorbească dracii pe ei, unii vor regat, alții vor venirea Domnului, însă nici unii dintre ei nu vor să, să, să asudeze, să se umple de durere, de uh, nevoință pe fiecare zi, așa cum sunt marii noștri trăitori ortodoxi unde unde s-au luptat cu dracii, cu patimile și cu necazuri și cu ispite zilnic și au, au biruit cu Harul lui Dumnezeu. Nu vor să dea sânge, cum spune Patericul, ca să ia Duh Sfânt, să ia putere. Și vor așa, în mod ușor să moștenească Împărăția lui Dumnezeu. Dar, după cum ne-a spus Domnul, Moștenirea împărăției este un lucru greu, este o, este o strâmtorare mare, cere o mare o mare nevoință și durere pentru, ca să ne mântuim. Căci nu vor să te caute pe tine pentru că li se pare că te au, iar dacă mărturisesc că nu te au pe tine, Dumnezeu meu, atunci propovădezi tuturor că ești cu totul, insesizabil că niciun om nu poate să te vadă și nu există cineva care să-i depășească în cunoaștere, că cei viață pe alții sau că ești insesizabil și accesibil, oamenii ăsta că ești insesizabil și inaccesibil, dar greșesc în amândouă, neînțelegând cele dumnezeiești și omenești, ca unii ce sunt întunecați, întunecați de patim. Acestora dă lumina cunoștinței, dă-le mâna fricii dumnezeiești, Dele să se scoale din groapa arelelor presupuneri și să vină la simțirea faptului că zacă în groapă și șed stau în întuneric, nevăzând lumina Dumnezeiască. E ceea ce dau mărturie ei înșiși, e ceea ce recunosc ei înșiși, dar nu cred că acum există oameni care te văd pe tine. <coughs> deci erau oameni în timpul Sfântului Simion cum există și acum, care nu cred că creștinii ortodoxi trebuie să vadă încă de aici slava lui Dumnezeu și că curățirea Dumnezească produce, este calea către vederea lui Dumnezeu. Dacă nu le strălucești acestora lumina ta și dacă nu o vor vedea închi conștient, cum vor crede, oare că te arăți în de celor vremi și că greși și locuiește până cu ei acum și în veci, ca și cu niște prieteni, ca și cu niște robei tăi, precum ai zis, conform, Ioan 15 cu 15. Dar tu ești Dumnezeu al credincioșilor, nu al necredincioșilor? Drept pentru că nu privești deloc spre aceștia. Căci celor ce te tăgăduiești și spun că lumina ta veșnică nu strălucește în sufletele celor vrednici, cum le vei arăta lumina feței tale, mântuitorul meu, nici de cum, dacă nu-și vor agonisi credință multă, precum ai zis, și nu vor păzi cu râvne legea ta dumnezească până la moarte, dedicându-se pe ei înșiși pentru tine lucrarea adevărate a poruncilor tale înțelepte. Aceasta este deci mântuirea celor mântuiți și altă cale nu este mântuire altă cale. Precum ai zis Dumnezeu meu, dă milă dă milă celor ce se roagă ție, adică fi milostiv pentru, cu ei. Mântuitorile acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.